Metazin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u devetne sače Metazin Na valovima Radio Pule nego što nam prohuja još jedna nedelja i to ova nedjelja šestog veljače zaželit ću vam dobrodošlicu još jedan metazin večeras ćemo vam predstaviti mlade aktiviste koji su krajem sječnja bili u crkvenici na treningu pod nazivom Edukacijom do aktivizma trening je održan u sklopu projekta Partnership for EU a osam je odobranih sudionika uz trenere iz Pule raspravljalo o temama poput aktivizma i politike za mlade Slijedi glazbeni broj, a nakon toga upoznaćemo vas s jednom mladom aktivisticom iz Zopatije. educacion do aktivizma nazive treninga koji je krajem siječnja održan u Trikvenici. Mladi iz Istarke županije te Skrka iz Novske u pet su dana kroz diskusije, vježbe, video i audio prezentacije obrađivali teme poput nenasilne komunikacije timskog rada, aktivizma, politika za mlade. Među sudionicima treninga bile su i Sanda Glavina iz Opatije, inače je studentica Pulskog ekonomskog fakulteta, i Ana Milovan iz Punle. Ana Milovan je večeras samom u studiju, s njom ću ja nešto kasnije razgovarati, a da čujemo, da čujemo što je Sandy Glavina iz Opatije rekla našoj Janivuć Inače sam obično aktivna na tim raznim projektima i trenizima jer mi je to super. Obično na tim trenizima idu ljudi koji su slični meni, znači ljudi koji imaju neke cilje u životu, koji su puni ambicija, ideja. Tako da mislim da je to nešto najbolje što se stekne na svim tim trenizima i projektima. Upozni se novi ljudi, dakle steku se kontakti sa osobama koji su zapravo slični vama. Iako ti trenizi traju samo nekoliko dana ili neko određeno vrijeme, to ostane s njim u kontaktu je stvarno ono vrijedno. Koliko se dugo već baviš cilnim sektorom, koliko si se dugo u tome? Pa dosta dugo, još od kad sam krenula u srednju školu sam počela volontirati u patersa inače iz opatije, a ovdje od kad sam došla na fakultet znači već zadnjih 4,5 5 godina sam aktivna u udruzi u centru za mlade, tako da uvijek s udjelom na nekim trenizima, seminarima, u kusu neka volontiranja. Krećiš se među svojim vršnjacima, što oni kažu na tvojoj aktivnosti, jesu li oni uopće uključeni na nekakve svoje aktivnosti u svoje zajednici? Pa mladine su zapravo slabo uključeni i onda se svi čude kako sam ja jako aktivna, na tom se svi su čude vau, wow, kako to da ti ideš, ja bi isto. Mislim da je problem slaba informiranost. To nije nešto čemu se saznaje u školstvu, znači Mislim bi se trebalo dosta i fakultet i srednje škole više uključiti za to, znači da informiraju mlade o tim stvarima, jer ja sve to što sam saznala sam, saznala sama, jer sam sama željela pa sam se sama angažirala kod toga, tako da je jako problem ta informiranost, što nije, na primjer, slučaj u drugim zemljama. To je dosta još problem u Hrvatskoj. Evo, radi se na deklaraciji. Počeli ste na njoj raditi sada na treningu. Kako sam dobila informaciju, trenutno je to u virtualnom svijetu. Svi ste međusobno i dalje u kontaktu i radi se na tome. Što bi ta deklaracija trebala značiti? Pa dakle, mi izrađujemo deklaraciju o važnosti suradnje između lokalne samouprave, znači između lokalne vlasti i mladih. Čujemo se pre e zato što svi dolazimo iz različitih gradova. Tako da ono um, svako izradi jedan dio onda si to skupa komentiramo, se to skupo uređujemo, jer ipak taj je jedan zajednički rad ćemo onda ići u Barcelonu to predstaviti. Prvo zato znači, radi se na tome da je važno da bude suradnja između mladih i između e, vlasti. Dakle, oni koji su na vlasti u toj lokalnoj zajednici. Jer ipak koji je samo vlast, on da se mladice možda osjećaju dovoljno uključeni a ovako bi bilo šanse da se čuje njihov glas, da, da izbore za nešto, dakle dobro je da budu s jedne i s druge strane da zajedno surađuju. Metaverse. Get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 Mladi ljudi trebali bi biti aktivni kaže Sandy koja se namjerava baviti aktivizmom i nakon diplome ekonomskog fakulteta. To nije nešto privremeno to je za prvo način života ja sam inače jako aktivna i uvek želim nešto više lijepo mi se družiti tako s ljudima koji su poput mene i onda kad se u takvom društvu onda se saznem od njih reci ostao sam mnoge stvari isto tako za neke stranice tako je ja nikad nisam ni čula a isto preko kojih se može ići na te treninge I da je bitno je naglasiti meni uvek svi pitaju kako ti tako poputaš po svijetu kao što si dobila na lotu. nisam dobila na lotu, niti mi plaćaju roditelji nego jedna mnoge te stvari su sponzorirane od Europske unije tako tako da ono Javite se na projekt, ako vas izaberu Sve vam je plaćeno, znači svi troškovi pokriveni Stvarno ono, tako da Nije sad da ima izgore svi mi kaže Ja bi išla kad ima novaca Novci uopće nisu problem. Bitna je jedino želja. Ako imate želju, onda ćete naći i put do toga i naći potrebne informacije i otići. A jednog dana kad se to, kad to piše u životopisu recimo kad se čovjek pravlja za poslije ja već sad životopis moj pokušavam onako staviti na dvije strane pa mi baš stane, Pokušavam samo nešto najbitnije staviti i ono dosta njih mi je rekao, joj, kao za svoje godine kao kakav je to životopis ono valo wow ali ono mislim za Hrvatsku sam vjerojatno ja njima se čini vau wow, ali za vani, vani je to uglavnom, uglavnom to svi rade, možda ne baš svi ali kod njih je više to normal A kod nas se moraš za te stvari ipak sam naći, sam angažirati Evo večeras se u Metazino svrćemo na trening edukacijom do aktivizma koji je kupio desetak mladih ljudi koji su počeli raditi i na deklaraciji o važnosti uspostave partnerskog odnosa između predstavnika lokalnih vlasti i mladih. Trening je održan u sklopu projekta Partnership for EU kojeg provode pulska udruga Zoom i vijeće mladih istarske županije. S jednom od sudionica treninga, Sandy Glavinom, razgovarala je Jana Vučković. Kakvi su naši treneri? Evo znam da ima tu naših ispule, mladi su. Pa da, odlični su, evo. znam da će me slušati pa ih moram nešavim se. Odlični su, stvarno je baš htjela reći da trening na treningu smo stvarno radili ono cijeli dan od 9. jutra do 7. na večer. Što se sad ovako kad neku sluša čini ono užasno puno. Program je bio iznimno zanimljiv, jako je bilo dobro to razrađeno treneri su bili odlični. E, tako da nam stvarno to vrijeme brzo prošlo, super nam je bilo s njima stvarno. Sandy, hvala ti lijepa što si nam došla u Metazini što se nam u stvari rekla iz prve ruke kakva su iskustva. E, što bi ti možda evo savjetovala mladim ljudima, iako smo im kroz ovaj razgovor dosta toga i poručili i rekli im da se moraju pokrenuti e, gdje da pronađu informaciju gdje si ti pronašla informaciju, je li internet dobro mjesto za naći informaciju o tome kako se recimo uključiti u civilni sektor kako biti aktivan pa dobro, internet je na internetu ima upravo zbog toga što ima svega, onda se lako izgubiti na internetu. Zato je upravo bitno da znamo neke određene stranice. Ja sam saznala za ovo zato što sam aktivna znači udrozi Zoom u Centru za mlade, tako da sam to od njih saznao s obzirom da su oni bili jedni od organizatora, ali ima na stranicama razne, ovo na primjer stranice mladinfo.hr onda um, agencija za mobilnost, mobilnost.hr na stranica Modiro isto se može naći dosta tako, ali za ove ovaj baš treninge i projekte, to je ta agencija za mobilnost ili na stranicama od ministarstva isto neka zna biti, ali stvarno sad mislim da bi ipak trebalo se ovoga, kad bi se to moglo ja bi recimo ja bi mijenjala cijelo školstvo naše, uvela, uvela bi te neke stvari, mislim da je ipak to važno jer steknu se tako neka iskustva i neka znanja radi se u raznim grupama u timu ima nešto što vam treba za cijeli život nešto što ću vam koristiti važno je biti aktivan a ne samo sjediti na mjestu i ukukati kako ništa ne valja nego onako ako ti ne valja onda promijeni ono. ima neki cilj i idi prema tome i sigurno će se ostvariti Metavit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 Sunshine and sit with the horizon sun So unpack your bags this instant No more running from town to town And now that we've arrived so safely Maybe you can lay me down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 nas ponovno s vama slušate emisiju Metazin na valovima Radio pula. evo u prvom dijelu emisije čuli ste kako su iskustva sudionika treninga edukacijom do aktivizma, a što o treningu kažu treneri, čutit ćete upravo sada, budući da je nam u studiju jedna od najmlađih trenerica na tom polju Hrvatskoj, Ana Milovan evo, dobro večer dobro večer Evo Ana, čuli smo e, zaista e, zanimljive stvari od, e, od Sandy Glavine koja je bila jedna polaznica e, e, tvog treninga. E, ja bih te zamolio da ti nama malo objasniš o kako se treningu to radi a ja bi evo iz isto tako jednu minutu vremena da pojasnim da je to jedan od uspješnih primjera i prijavljiva na, na natječaj mladi na djelu što smo i mi nekoliko puta u emisiji pri kraju emisije objavljivali da je natječaj otvoren i evo udruga Zoom kao nositelj projekta a ti kao jedna od članica udruge Zoom imate priliku raditi na dobivenom projektu i svaka vam čas na tom evo pojasni nam pa. o čemu se to radi znači partnership for eu je dakle program za projekt druge Zoom, vječa mladih istarske županije, Vijeća mladih Barcelonije, vječa mladih Badalone koji smo znači dobili kroz program mladi na djelu od agencije znači, za mobilnosti programa Europske unije. Prva aktivnost je dakle bio taj trening edukacijom do aktivizma koji je održano od 19. do 23. siječnja u Cirkvenici. Sudjelovalo je osmero mladih iz Istarske županije, Krka i Nomske. Dakle tamo smo učili o aktivizmu o one nasilnoj komunikaciji, politici za mlade, a zadnji dan smo se bavili deklaracijom znači, o važnosti uspostave partnerskog odnosa između predstavnika mladih i predstavnika lokalne vlasti. Dakle, družili ste se više dana. Vjerujem da su iskustva s tvoje strane kao trenerice vrlo zanimljiva. Evo, reci nam što bi jedan osudionik takve jedne radionice trebao imati? Kako je njegovom bi trebala biti? Evo, znači, zapravo nije trebao imati nikakvo predznanje. Nama je bio cilj da njih naučiti nekakve osnovne pojmove, naučiti ih nešto o aktivizmu nenasilnoj komunikaciji, dakle kao što sam rekla, timskom radu i politici za mlade, znači volja, želja za radom, nekakav interes čisto da se uključi. To je bilo ono. Najvišnje, najvažnije je i da želi to primijeniti. Ono u nastavku što. E, upravo, upravo sam te to htio pitati koji direktno koristi mogu u polaznici ove ovaj, te radionice tog treninga imati po svom budućem životu zaposlenju, radu i tako dalje. Evo znači pa neko ko zapravo zna, imore, ja ću se osvrnuti na politiku za mlade, budući da sam vodila tu radionicu. Neko ko zna što je politika za mlade, više uh, neće sad na tu reč politika gledati čisto kao na, sa ću spomenuti, Sanadera i Kosori, su, ne znam, to mi prvo palo na pamet. Znači naše ove ovaj, političare, da, da? Da, naše političare. Ovaj uh, znači može gledati to na drugačiji način. Može vidjeti da se on sam može uključiti, da on sam može jako puno toga promijeniti. Neće sad više biti nemam igralište, nego će gledati, ok, kako bi ja sad mogu utjeciti na to da se potrudim da dobijemo to igralište koje nama treba ili da dobijemo centar za mlade ili nešto drugo. Naprimjer, nasilna komunikacija, rješavanje konflikata bez nekakvih fizičkih sukoba. Upotrebe prilučnih sredstava i tako dalje. Apsolutno, evo, e, kao što si rekla, osam sudionika iz raznih dijelova Istre. Evo, reci nam koji su bili kriteriji na temelju kojih ste birali sudionike. Evo dakle, bio je otvoren javni poziv na koji su se sudjenici prijavili, tamo smo ih ispitivali o njihovoj motivaciji, znači zašto oni žele sudjelovati u ovom projektu, objašnjeno je bilo što ih sve očekuje, pokušali smo procijeniti koliko su ozbiljno shvatili, koliko su razumjeli taj projekt, znači što ih očekuje, usmeno smo razgovarali sa njima, znači telefonskim putem zapravo ili ono uživo, Ovaj, dakle motivacija i ono preživno. I upravo ovo što se nam sada rekla govori o jednoj velikoj ozbiljnosti vašeg pristupa, vaše udruge u sam treningu, sam rad. A ovaj ono što mene također zanima, a dijelom je potvrdila i Sandy Glavina koja je malo prije razgovara sa Janom kako u sklopu tog projekta se nalaze i troškovi svi održavanja tog treninga. Tako je da, znači putem tog programa. Mladi na dijelu što smo znači dobili od agencije za mobilnosti Program Europske unije svi troškovi su znači sudionicima bili pokriveni od smještaja do hrane do putnih troškova znači sve im je sve je financirano. Evo to je jedan jako vrijedan podatak tako da svi oni koji se nešto žale ah ja ne mogu, ovo, ne mogu ono nemam novaca, međutim ako se čovjek dovoljno informira, može doći do svega, može se uključiti u razno razne programe za njegovu osobnu dobrobit u u kasnom životu. A kako će nam našu slušnu dobrobit Marino Jurcan. Evo, najbolje je da ostanete na valovima Radiopule i poslušajte. Metabinu. E, brate, brate, gospodžo, palavanje borša. Bosha il nečuje il ne sluša kako ja sam dobra tuša. Brati ja sam boršu i prodas año imošu da ništa ni je bilo u njoj. Hey! Brate brate ko porčopata bagne borša. A nema ništa u njoj. Jo jo brate brate ko porčopata bagne borša. A nema ništa u njoj. Benzija joj kadzi za trimiceca uнизу jedva skupi para. Ja sam I am Borshu and I can sell with her, that Pan dovčanica, ja stabija uče, ostavija papire, na ja, brat, ja i sa Da ni ja, Na ja, pa. ni onda vidim oh, ti si mala i sram. prazna, svaki dan, prazna glava i mas ništa z tim pad nema ja mi lu maj kuboris vi mal za ne ništa ne znam ju je nablas doša aj me meni pani voča obrate gospodu palavra ne borša obrate obrate gospodu Još van sanpanje borša Evo danas smo razgovarali i dalje razgovaramo o održanom treningu edukacijom do aktivizma. Jedna od trenerica je i dalje sa mnom u studiju, Ana Milovan. Evo, u jednom neformalnom razgovoru došao sam do zaista zanimljivih podataka govore da je samo 5,7% mladih u Republici Hrvatskoj uključeno u rad s organizacijama civilnog društva, dakle sa raznim udrugama, a samo 7% ih je uključeno u neke od volonterskih programa. Evo, Ana, za mene su ovo alarmirani, šupodacima. Ma da, zapravo kad gledamo na razini, ajmo reći, Europske unije isto što se tiče volonterstva, mislim da je 1% više znači neko kod nas su mladi uključeni u volonterski rad, sad ne znam, bili to bilo dobro ili loše, kad ih uspo, znači kad se usporedimo s europskom unijom, ajmo reći da smo tu još ok Ali svakako bi trebalo mlade više, znači uključiti u volonterski rad i ono što ćemo mi kroz Zoom bazu, znači trenersku bazu druge Zoom, također provoditi jesu radionice o volonterstvu kako bi mlade što više uključile u, u volonterski rad da vide vrijednost toga, da ne bude sad to ono joj šta ti radiš, volontiraš, radiš za ništa, nego da vide da iz toga mogu jako puno naučiti i oni osobi dobiti i doprinjeti društvo Svakako i evo u volontiranju smo imali dosta dosta smo našeg prostora posvetili volontiranju i svakako ćemo i dalje a ovo je jedan od načina da i dalje to promoviramo evo ti si dakle bila trenerica na ovom treningu edukacijom do aktivizma kakav je dojam na tebe osobno o, o, ostavilo to što si bila trenerica i kako si ti zapravo pozitivnu poruku iz svega toga mogla izvući Evo dakle, ovo je meni bio prvi put da radim jedan takav trening. Držala sam radionicu o politici za mlade. Bilo mi jako zanimljivo vidjeti njihova iskustva, njihova razmišljanja. Radili smo, na primjer, institucionalni vježbu jednu s institucionalnom okvirom Istarske županije od politike za mlade, gdje su oni u sredinu, znači svega toga, stavili lokalni program za mlade, da je to nešto po čemu bi se sve ovo ostalo trebalo voditi. Do sad uvijek je taj institucionalni okvir Onako nešto je nacrtano Službeno, sad bi to trebalo biti tako I ne razmišlja se o nekom drugom načinu bilo mi je naprimjer zanimljivo vidjeti Kako su oni taj lokalni program stavili u sredinu I to sve grupe, znači četiri grupe Su bile, svi su ga stavili u sredinu Njihova nekakva razmišljanja Bilo mi je jako korisno slušati njihove razgovore Rasprave međusobne Gdje su oni svaki svoj stav argumentirali Znači nije sad tu bilo nekog da ću reći, glupog razgovora, nego baš tu argumentirali dakle, bile sve. baš onako rasprava koje su imale neki početak Konstruktiv... i neki kraje konstruktivne. Evo, recimo, ovaj, ti ideš u četvrti razred gimnazije, spadaš u kategoriju mladih, sa razliku s mene Marina koji smo već <laughs> iskočili iz, <laughs> iz tog džepa. Evo, reci nam kako je situacija s aktivizmom u puli općeneta? evo. Jesu li mladi u puli dovoljno uključeni općenje, u razne programu aktivizma i kako je ih možemo nato motivirati Evo, pa mislim da ih motivirati, znači, na sve to možemo upravo kroz ovakve nekakve radionice, kroz ovakve nekakve edukacije, jer kada dođu na nekakav ovakav trening, vide što sve oni mogu. Evo, nedavno smo, dakle, u 12. mjesecu je bila prezentacija, publikacije u druge Zoom, mislim, djelujemo, naprijedžujem, gdje je jedan dečko došao, čini mi se da nije imao nikakvog znanja o ovome, ali je nakon mjesec dana došao na radionicu o aktivizmu. Znači, stavili smo mu bubu u uho na toj prezentaciji publikacije. I taj dečko je došao na radionicu do aktivizmu došao se zanimati i vidio čovječe gle šta ja mogu čovječe, mogu svašta, mogu ići kod miletića i pitati ga nešto. Tako, znači, pružite im priliku da, e, znači, da vide što mogu i mladi kad vide i svi ostali. Kad... I da zapravo budu svjesni toga da mogu postaviti bilo koje pitanje jer nijedno Tako pitanje je. nije u, u glupo pitanje. Tako. Ako se upučuje onako bismo rekli s razumom i, i, i srca. Pogotovo kad su pitanju mladi jer normalno svijet ide dalje, mladi se razvijaju i treba im biti jako puno podrške na svakom kutu. A vjerujem da će kroz ovakve radionice još neke koje ćete zasigurno u budućnosti realizirati, mladi dobiti svoje adekvatno mjesto pod suncem i da će jedinice lokalne samouprave shvatiti taj problem. Evo, znači još sam htjela reći često se kaže, mladi su budućnost. Mladi su zapravo sadašnjost. Mi smo mladi sada, sada smo taj resurs, potencijal, sad imamo nekakve nove ideje za razliku od starijih novo viđenje problema. Znači, treba nam samo omogućiti i otvoriti taj prostor za djelovanje. Mi se moramo izboriti, pitati, ali i ovi ostali ne trebaju. Evo gledati. svi roditelji koji nas slušaju koji mogu dati poticaj svoje djeci, evo uključite ih u razne programa aktivizma, otiđite na internetske stranice udruge Zoom i brojnih drugih udruga u našem gradu i vjerujem da ćete pronaći, svako će zapravo pronaći nešto za sebe i neki dio interesa. Evo, Ana, hvala ti što si bila večeras naša gošća, što si podijelila s nama tvoje iskustvo trenerice u ovom treningu. Evo, vidimo se uskoro, predpostavljam. Hvala vama na pozivu. A naši slušatelji ostanite dalje na valima Radio Pule ide jedan glazbeni broj koji priprema Jurcan a u tijeku tog glazbenog broja ćemo vam predočiti neke natječaje koji su tijekom It's all right. <laughs> Pušta Marino. Ali nije mu all right. On misle da nije mu u kraju radnog vremena. <laughs> Meni, many, many. Many all right. U svakom slučaju, evo... Metazin je pri samom kraju, a ja vas navrano pozivam da ostanete dalje na valovima Radio Pule u 20 sati slijedi informativna emisija, kozna zna šta su međvremeno dogodilo, a nakon toga od 20.10 do 20.45 emisija urbani korak Korako hip hop kulturi, rep glazbi nadalje od 21.5 do 21.55 emisija Pula P emisija o reggae glazbi i od 22.30 do ponoći Rezonanca, emisije o elektronskoj glazbi. A šta smo pripremio natječaje? Evo, u svakom slučaju, e, Ured za udruge Republike Hrvatske, kao i obično vrlo izrašno polje za brojne natječaje, dovoljno da se sami informirate i klikate gdje god da stignete i oni jednostavno izlaze kao gljive poslije kiše. A neko od njih ću vam večeras i predstaviti, evo, i dalje otvoren trajni godišnji poziv za iskaz interese za sudjelovanje s studijskim pozivama u sklopu programa People to People za 2011. godinu. Agencija za mobilnost i programe EU objavila je rokove za prijavu na programe Mladi na dijelu u 2011. godini. Ovaj program europske unije namiljen je mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima za razdoblje do 2014. godine. Neki natječaj su već završili, ali ih je još dosta ostalo otvoreno. Institut za demokraciju pod nazivom Idemo raspisuje natječaj međunarodne mreže fondacija Otvoreno društvo. Ove natječaja je natječaj usmjerene na projekte koji doprinose samo zapošljavanju i razvijenju malog poduzetništva, proširuju pristup obrazovnim programima ili poboljšavaju kvalitetu obrazovanja za djecu i mlade. Rokovi za podnošenje projektnih predloga su 1. svibnja i 1. rujna 2011. godine, a sve dodatne informacije kao i upute kako podnijeti projekte možete naći na adresi www.idemo.hr A ja kažem, vrijeme je i mi da idemo. Pozdravlju vas Marino, Ana, Neven i Jana. Gle, imaj rime. <laughs>